Venza, cititor, pe proz. Odisea Selitis, monograma Moto Cernit voi fi mereu, mă singur, după tine, în paradis. Brazdelor palmei, calea va ca un acar, Într-altă parte, soarta. O clipă, timpul are să consimtă, Cum altfel, dacă oamenii se iubesc. Port doliu după soare Și după anii care vin fără de noi Și cânt pe cei care au trecut, Dacă ia evea. Vorbite sunt timpurile, bărcile ce dulce s-au ciocnit, Ghitarele, ce s-au aprins și s-au stins pe sub ape, acele crede-mă și acele nu, odată în aer și încă o dată în cântec, cele două jivine mici, mâinile noastre, tânjind pe ascuns, una pe alta să se cățere. Glastra cu flori în pragul porților și țandării de mare ce soseau împreună peste stâncile seci, pe după pârleazuri. Anemona care mi-a șezut în palmă, iar movul tremura întreit trei zile deasupra cascadelor. La ceasul când înserează, pe neatinsurile stâncilor, port doliu după straiul ce-am atins și mi-a îmbrăcat lumea. Astfel vorbesc de tine și de mine, pentru că te iubesc. Și în iubire știu să intru ca o lună plină de ori în Și pentru micul tău picior în nemăsuratele cea fur să împrăștii flori de asomie. Și sunt în putere adormit, să suflu și să mi te aduc prin sclipitoare treceri și ascunse portice ale mării. Arbor hipnotizați cu paini care s-argentează. Au auzit de tine valurile, cum mângâi, cum săruți, cum spui în șoaptă. ce și hei. În jurul gâtului înrată, mereu noi doi, lumina și cu umbra, mereu tu luța și eu, mereu întunecata corabie, mereu tu limanul, iar eu. Îndreapta farul și cheiul ud Și sclipătul pe vâsle Iar sus, în casa cu cârcei de viță Cu trandafiri în buchet Cu apa care se răcește Mereu tu, statuia Mereu eu, umbra care crește Tu, jaluzeaua coborâtă Vântul care o deschide Eu, pentru că te iubesc Și te iubesc mereu tu ești moneda, eu religia ce o schimbă, atâta noaptea, atâta vuietul din vânt, atâta roa din aer, atâta tăcerea, marea, jur împrejur împărățită, odaia Duhului cu stelele, atâta răsuflarea ta nespus de mică încât nimica nu mi-a mai rămas între cei patru pereți, tavan, dușumea. Strigă să-ți să fiu, iar glasul meu să mă lovească. Să-ți fiu mireasmă, iar oamenii să turbe, căci nemai încercatul și de a adusul nu-l rabdă oamenii și încă de vreme, mă auzi? De vreme e încă în lumea aceasta, iubito, să vorbesc de tine și de mine. De vreme e încă în lumea aceasta, mă auzi? Nu sunt blânzite încă fiarele, mă auzi? Nici sângele învărsat, nici ascuțitul cuțit, mă auzi? Precum berbecul care aleargă pe cer salbăticit și frânge ramurile stelelor. Mauzi, Astfel sunt eu. Mă Și te iubesc mereu. Mă Te țin și te port și te înveșmânt. Mauzi, Unde mă lași? Unde te duci? Și cu cine? Mă Vă țineți în potop de mână. Uzi! Enormele liane și lavele vulcanilor. Va veni ziua! Mă auzi Să ne îngroape iar miele de ani ce vor trece pe urmă. M-auzi? În luminoase rău ne vor preface. m -auzi? Asupra le sticlească ne mila. mauz A oamenilor și în mii de să ne azvâle în ape una după alta. M-auzi? Amarul meu pietreș îl prenumăr. mă auzi Iar timpul e o mare biserică. mă unde uneori, chipurile, mă auzi, ale sfinților, plâng, lacrima adevărată, mă auzi, clopotele croiesc în înălțimi, mă auzi, adâncă trecătoare, să trec eu, așteaptă îngerii cu psalmi de moarte și cu lumânări. Nu mă duc nicăieri, mă auzi, amândoi sau niciunul, mă auzi această floare a furtunii și mă auzi. A iubirii, odată pentru totdeauna am cules-o. m Nu-i cu putință altfel să înflorească. Mă Pe alt pământ, pe altă stea. mă Nu mai este țărână, Nu mai este văzduhul de noi atins același. Mă auzi Și niciun grădinar n-a norocit într-alte vremi, Dintr-atâta crivăț și dintr-atâta ierni. M-auzi? Să scuture o floare, ci numai noi Mauzi, auzi În mijlocul mării, din singura voința iubirii. M-auzi? Invitam o insulă întreagă. mă auzi Cu peșteri și stânci submarine și râpi înflorite. Ascultă! Ascultă! Cine vorbește în apă, Cine plânge? Auzi? Cine pe celălalt caută? Cine strigă? Auzi? Eu sunt cel care strig, tot eu cel care plung, Maurus. Te iubesc. Te iubesc. Maurus.